morgen og velkommen til YouInvest og Morgennyheder. Det er tirsdag den 11. oktober, og denne morgen starter vi hos USA's største bank, der advarer om, at vi er på vej ind i en global recession. Så skal vi forbi FN, hvor Ruslands ønske om at holde en helt særlig afstemning i FN hemmelig er blevet nedstemt. Vi skal også smutte forbi Goldman Sachs, der siger, at det er for tidligt at håbe på en vending i Feds rentepolitik, og så slutter vi af med gasprisen, der mandag ramte det laveste niveau i tre måneder. Du lytter til Jøen Vester Morgennyheder. Mit navn er Laura Nørkær Seligman. USA's største bank advarer. Det er meget, meget alvorlige ting. Topchefen i J.P. Morgan Chase, Jamie Dimon, udtaler, at både USA og den globale økonomi kan tippe ind i en recession i midten af næste år. Det kan man læse hos CNBC ifølge MarketWire. Indikatorerne for en potentiel recession skal ifølge topchefen findes i den løbste inflation, de store rentestigninger, den russiske invasion af Ukraine, samt de ukendte effekter af den amerikanske centralbanks kvantitativ lempelsespolitik. Han siger til CNBC, Det er meget, meget alvorlige ting, som jeg tror sandsynligvis vil presse USA og verden. Jeg mener, at Europa allerede er i recession, og det vil sandsynligvis bringe USA i en form for recession 6-9 måneder fra nu. Udsagnet kommer op til, at de store amerikanske banker for alvor skyder gang i regnskabssæsonen for tredje kvartal på fredag. Indtil videre i år har det toneangivende SAP 500-indeks tabt omkring 24 procent og alle de tre ledende aktieindeks på Wall Street har handlet i såkaldte bæremarkeds, hvilket betyder et fald på 20 procent fra toppen. Tidligere i år bad Jamie Demian investorerne om at forberede sig på en økonomisk orkan. I juli suspenderede JP Morgan også et tilbagekøb efter at have misset forventningerne til halvårsregnskabet. FN nedstemmer russisk ønske om stjult afstemning om Ukraine. Et flertal, et flertal i FN's generalforsamling har mandag afvist Ruslands ønske om at gøre en afstemning om fordømmelse af de russiske annekteringer i Ukraine hemmelig. 107 af generalforsamlingens 193 medlemmer stemte imod det russiske ønske om en hemmelig afstemning. Det er en historie fra Ritsav. FN skal stemme om en resolution, der fordømmer Ruslands folkeafstemninger og forsøg på annektering i fire delvist besatte regioner i Ukraine. Diplomater siger, at afstemningen om resolutionen sandsynligvis finder sted onsdag. 13 lande stemte for en hemmelig afstemning, mens 39 lande undlod at stemme, de resterende, 37 lande, de resterende 34 lande stemte ikke. Ruslands argument for, den hemmelige afstemning er nødvendig, er, at vestlig lobbyisme gør, at det kan blive meget svært, hvis meninger udtrykkes offentligt. I fire ukrainske regioner, Donetsk, Luhansk, Kherson og Sabuchyasa, er der blevet afholdt, hvad der er Ruslands betegnet som folkeafstemninger om, hvorvidt regionerne ønsker at være en del af Rusland. Rusland forsøger nu at annektere regionerne. Ukraine og dets allierede har, af, har fordømt afstemningerne som ulovlige og udført under tvang. Goldman Sachs får tidligt med venning i rentepolitik. Det får at pris ind, at den amerikanske centralbank snart vil stoppe med at hæve renten og derefter begynder at sænke den. Det skriver strateger for Goldman Sachs i et notat ifølge Bloomberg News. De anbefaler fortsat at have undervægt i aktier. Både strammere finansielle forhold, en mulig eskalering i geopolitiske spændinger og en blanding af svag vækst og stigende inflation har gjort, at risikoen for yderligere fald i aktierne fortsat er høj. Aktier, der er eksponeret mod vedvarende energi og demokratisk politik, har for nylig klaret sig godt med flere forudsigelser om en demokratisk sejr i midtvejsvalget. Gasprisen kollapser i det lugende vejr. Prisen på naturgas faldt mandag til det laveste niveau siden juli. Den hollandske TTF Future siver for tredje børsdag på stribe, denne gang med 3,5 procent til lige over 150 euro per megawatt-time. Det er en historie for MarketWire. Det skyldes del der lover relativt varmt værd for årstiden i Europa, dels en stigning i importen af flydende naturgas til erstatning for russisk gas. Der man mindre end to uger tilbage, var prisen på naturgas over 200 euro per meter hvert Og i slutningen af August toppede prisen i over 300 euro per meter Det var alt, jeg havde til dig i dag. Du kan som altid følge dagens nyheder på jøinvestor.dk og høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Tak fordi du lyttede med.